ישעיה, פרק נון נ"א. שמעו אלי רודפי צדק, מבקשי אדוני, הביטו אל צורחו חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קרטיב ועברכהו וארבהו. כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה. וישם מתברך כעדן, וערוותך כגן אדוני. ססון ושמחה יימצא בה, תודה וקול זמרה. הקשיבו אלי עמי, ולאומי אלי האזינו, כי תורה מאיתי תצא, ומשפטי לאור עמים ארגיע, קרוב צדקי, יצא אישי, וזרועי עמים ישפוטו, אלי איים יקבו.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 ומגידופותם אל תחתו, כי חבגד יוחלם אש, וחצמר יוחלם סס, וצדקתי לעולם תהיה, וישועתי לדור דורים. אורי, <אח> אורי, לבשי עוז זרוע אדוני, אורי כימי קדם, דורות עולמים, הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין,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 ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך, לנטוע שמים ולסוד ארץ, ולאמר לציון עמי עתה. התעוררי, התעוררי, קום מירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה, שתית, מצית. אין מנהל לה מכל בנים ילדה. ואין מחזיק בידה, מכל בנים גידה לה. שתיים הנה קרעותייך, מי ינוד לך? השוד והשבר, והרעב והחרב, מי אנחמך? בנייך אולפו, שכבו בראש כל חוצות, כתו מחמר. המלאים חמת אדוני, גערת אלוהיך. לכן שמעינה זאת ענייה, ושחורת ולא מיין. כה אמר אדונייך, אדוני, ולוהייך יריב עמו. הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתייה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך, שכי ונעבורה, ותשימי כארץ גבך, וכחוץ לעוברים.